Накатав рецензію, так рядків на 150. Може, то й не справжня рецензія, бо побудував її не на відомих театральних канонах з намудрованими темпоритмами, надзадачами, реалізаціями мізансцен та іншими мистецькими примудрощами, що завжди під рукою у професіонала. Капуста виклав власне сприйняття, суспільне значення п'єси, Пройшовся по акторах і навіть зробив зауваження. Чи не забагато на сцені випивок? Як і домовилися, рукопис одніс до товариша М.М. Стеценка. Уже настрочив? Підозріло зустрів молодого газетяра, завідуючий сектором. Він, виявляється, першим настрочив. Ніяких новин для мене. – обережно запитав молодий. «Ще зустрінетесь із заступником завідуючого відділом, із самим завідуючим, із секретарем Центрального комітету по пропаганді», – озадачив капусту начальник. «А можу я на два дні з'їздити до матері? Тут сто кілометрів. Думаю, можна. Тільки залиште адресу, щоби ми могли при потребі викликати». Приймальної розшукав по телефону Марину і попросив її відпроситися на два дні. Куди ми поїдемо? Як партизанській розвідниці відповідаю, військова таємниця. Котя зустрів свого підопічного по-дружньому, а оповідь про те, що капусту рекомендують завідаючим відділом партійного життя обласної газети, сприйняв як належне. А я що тобі старий торочив? І в нас є гарна новина. Ти одержав мого пакета? Ні? Дивино. Тут така була рахуба. Мою статтю, при якій ти мався асистентом, вирішили надрукувати. Але не у нас, а в радянській Україні. З невеличкою передмовкою. Того халтурника погнали з роботи, з преси взагалі. Може, навіть завтра вийде стаття. А цифри, факти, не застаріли хіба? Перевірили, поновили. І ще хотілося сказати, ми могли б тебе забрати до себе. Редактор сказав, хай капуста повертається. Жермен за твоє повернення. Але я особисто не раджу. Їдь туди, де ти зможеш друкуватися часто. Тобі треба набити руку. Петро теж такої думки. До речі, сьогодні вранці Петро дзвонив, про тебе розпитував, але я сказав, зазнався Володька, навіть не об'являється. Мабуть, до Марини гайнув. Чого червонієш? Будьте моїм порадником до кінця, за батька. Я познайомлю сьогодні вас з Мариною. Повечеряємо разом у ресторані. Обов'язково повечерюємо, тільки не в ресторані. Нащо нам той гадюшник? У мене вдома. Ось подзвоню до Іраїди. Може, не варто клопотів? У мене ще офіцерські грошенята водяться. Що ж, коли такий багатий? Купуй шампанське й горілку, а закуску Іраїда. Це будуть оглядини або репетиція весілля. А пізніше поїдемо до твоєї матері. Згода. Тільки я завтра до матері, похопився молодий, з Мариною. Володя спустився вниз зустріти свою любов. Назустріч йому йшла дівчина, схожа на розкішну королеву, величну царівну, не зовні, бо вдягнута була його царівна у те, в що вдягалися тисячі студентів першого повоєнного року. Вона була в тому темному светрі, який підкреслював те, що варто підкреслити в дівочій статурі, а разом з тим засвідчував, Дівчина не викуклюється, не хоче будь-що сподобатися. Вигляд королеви надавали Марині і сяєво очей, і пишне волосся на голові, яке розсипалося по круглих плечах, все її осяйне обличчя, котре промовляло «Люди, я люблю, люди, я люблена, я найщасливіша дівчина в світі». Володя був у темно-сірому костюмі з відрізу, що його одержав при демобілізації, як вихідну допомогу. А ще на Володі біла сорочка з яскравим галстуком, наречений та й годі. «Ти, Володю, такий нарядний, такий врочистий!» – сяйнула на нього синєвої очей. І мимоволі оглянула свою скромну одяганку від красивої чую. Одноблюдов зустрів наречену поцілунком руки. Хоча й нелегко було виконувати йому той ритуал, бо довелося переламуватися, нахилятися низенько. Мабуть, їй вперше цілували руку. Бо Марина аж зніяковіла, зашарілася, намагалася навіть руку висмикнути. Мила Марина, запрошуємо вас із Володою до нас на вечерю. Хай вас не бентежить, що ми з моєю старою вам не знайомі. Від сьогодні будемо уже не просто знайомими, а друзями. Отже, вперед.